на Стерничого, то вперед, на цю страшну воду. А попереду вона справді ставала страшною. Щось давалося пірнало в ній, вискакувало на поверхню. Біле таке, наче злякані зайченята або жмути білої куделі. І знову ховалося у воду, і знову вискакувало. Ревіння, шум перекатів і гуркіт наближалися. — Досить, хлопці! — Добре, слушай весла! — гремів голос Стерничого. Веслярі піднялись. Весла дзенькнули кочетами і разом підвелися. «Доправила, дітки, до стерна!» — гукнув стерничий. Веслярі кинулися до стерна, налягли на нього, пересилили напір води і спрямували чайку в самісінькі ворота, вкликочучий між заборами вир. Білий водяний гребінь ревучи, перегороджував в Дніпро від одного кам'янистого берега до другого. Зелена вода, прориваючись через поріг, перетворювалась в білу масу, в страшну гриву якоїсь небаченої підводної потвори, а там далі клекотіла і скажено підскакувала піна з бризками. Шаленому потоку, здавалось, не вистачало місця, і він клубами скакав у повітрі, потім зривався і знову підскакував у гору, витиснутий новими бурунами, і знову падав і розбивався». Чайка стрілою летіла на білу гриву цієї потвори, ось вона на самому гребені, здригнулася, нахилилася, заскрипіла в пазах, знову здригнулася, помчала вниз з водяної гори, ткнулася носом, виринула. І козака, що скакав на прапорі, і пана дяка, який стояв на колішках, і вчепившись у кочет, посинілими губами бурмотів молитву, і сивоусово з люлькою козака, Обсипало водяним пилом і бризками. — Молись, дітки! — гухнув стерничий отаман. Усі перехрестились. — Дивіться, хлопці, он москалі раком стоїть! — пролунав чийсь веселий голос. Усі глянули вперед. На носі чайки, де молився пан Дяк, Товариш його, теж московський чоловік, переляканий усім щойно побаченим, стояв в рачке, тримаючись руками за днище, за копаницю, і розгублено оглядався на всі боки, не знаючи, де шукати порятунку. «Ага, спицька люлька знову погасла!» — бурчав сивоусий козак, тикаючи пальцем у люльку, залиту водою. Однак незабаром чайка пішла рівно. Небезпечний поріг поминули щасливо. Козаки посідали, хто де і як хотів. Жартували між собою, сміялися з переляканих москалів, дивились, як інші чайки ще йшли позаду, переправлялися через поріг. А як цей поріг іменується? — звернувся трохи заспокоївшись пан Дяк до сивоусого козака, що кресав вогонь для своєї непокірливої люльки. Та це Кодак, пане Дяче, — пробурмотів той, заходившись коло своєї люльки. І багато ж їх ще буде. А сто копано, ко чортова. Невже по сто? Не може того бути. Та не 100, то дяче вигадав, але ж ти сам сказав сто. Тю, то в мене така примовка, сто копанок чортів. Усі чайки переправилися через кодак щасливо, і течія швидко понесла їх до інших, менш небезпечних порогів і заборів. Пан Дяк, трохи заспокоївшись, знову мостився на килимі поруч з другим, московським чоловіком, з якого щойно сміялися козаки, ніби він з переляку стояв рачки. А сивосий козак, запаливши нарешті свою неслухняну люльку, примостився біля них навпочіпки і повів розмову з московськими людьми. — То ви кажете, нового царя собі обрали. — А як же нового? — А кого ж ви обрали? — Божою милостю Михайла Федоровича Романова. Благоквітучий паросток благородного кореня. А як же ви з царевичем? — Яким царевичем? — А з Івашком, Дмитрієвим сином. — А, то вигадав, випортком тим, розтриги. — Еге, який він розтрига? — Та розтрига справжнісінький. — Ну, хоч і розтрига, все ж був царем, а в ньому ж тепер син. — Син. Усім відомо, що Гришку Лиходія вбили весною минулому, у 114 році, а то і Випорток, народжений Маришкою Лиходійницею у 117 році. Та невже вона три роки в утробі носила, га? Козак тільки свиснув, фю, ну це і справді довго, три роки, отож би воно, та чорті лиходійниці знає, від якого розбійника вона ощенилася, чи від Тушинського розбійника, чи від якого іншого царка-розбійника, чи від Івашки Заруцького, а може і від пана Польського, Розбере її там. Ну і ну, а кажуть, подончики за нього стали.